Міс Марпл міркує. Пообідавши в їдальні, міс Марпл вийшла на терасу, де пили каву. Вона саме добувала свою другу філіжанку, коли висока і тендітна жінка піднялася сходами і підійшла до неї, дещо засапавшись. Це була Антея Бредбері Скотт. «О, міс Марпл, ми лише щойно довідалися, що ви не поїхали з екскурсією». Ми думали, ви поїдете і не станете залишатися тут. І Клотільда, і Лавінія послали мене сказати вам, ми сподіваємося, ви повернетеся до старого маєтку і погостюєте в нас. Я переконана, що у нас вам буде набагато краще. Тут завжди стільки людей, які приїжджають і від'їжджають, а надто у суботу та в неділю, і взагалі, Тут гамірно і неспокійно. Тож, ми будемо дуже раді, повірте, ми справді будемо дуже раді, якщо ви повернетеся до нас. О, це дуже люб'язно з вашого боку, сказала міс Марпл. Це справді дуже і дуже люб'язно. Адже я вже жила у вас дві доби. Я спершу думала, що поїду далі з екскурсією. Тобто після тих двох днів, які я провела з вами, якби не цей трагічний і нещасливий випадок, бо після нього, знаєте, я відчула, що не здатна їхати далі. Я подумала, мені конче треба відпочити бодай одну ніч. Але я повторюю, вам буде набагато краще, якщо ви поїдете до нас. Ми зробимо все від нас залежне, щоб вам було затишно і зручно. Ого. «Ідеться зовсім не про це», – сказала міс Марпл. «Мені було надзвичайно добре, коли я жила у вас. Справді, я дуже тішилася. Такий чудовий дім, і речі в ньому просто чудові. Чудова порцеляна, чудовий кришталь, меблі. Це така приємність – жити в будинку, а не в готелі. У такому разі ходімо зі мною». Ходімо, зараз же я допоможу вам скласти ваші речі. Дякую, ви дуже люб'язні, але я можу зробити це і сама. Але ви не проти, якщо я все-таки допоможу вам? Я буду вам дуже вдячна, сказала міс Маркл. Вони пішли до її кімнати, де Антея досить недбало спокувала її пожитки. Міс Мартл, яка звикла складати свої речі дуже акуратно, мусила прикусити свою губу, щоб зберігти на обличчі задоволений вираз. Господи, подумалося їй, тож вона робить це через пень колоду. Антея домовилася з портьє і той відніс валізу за рік готелю, а потім униз по вулиці до старого маєтку. Міс Марпл дала йому щедрі чайові і усе ще бурмочучи, яка вона рада і яка вдячна повернулася в дім сестер. Три сестри, подумала вона, от я і знову з ними зустрілася. Вона сіла у вітальні і на мить заплющила очі, досить важко дихаючи. Схоже було, що вона трохи засапалася. Вона відчувала, що це цілком природно в її віці, адже Антея та Порт'є ішли досить таки швидко, але насправді за своїми заплющеними очима намагалася зрозуміти, які почуття опанували її, коли вона знову повернулася у цей дім. Чи відчувала вона щось Зловісне. Ні, це було не відчуття чогось зловісного, а відчуття нещастя. Глибокого нещастя. Такого глибокого, що воно майже нажахнуло її. Вона розплющила очі і подивилася на ще двох жінок, які були у цій кімнаті. Мізглін щойно прийшла з кухні, тримаючи в руках тацю, з післяполудневим чаєм. Вона здавалася такою, якою була і завжди. Її спокійне обличчя не виражало якихось емоцій або почуттів. Така цілковита відсутність почуттів була майже неприродною, подумала міс Маркл. Можливо, життя, позначене напругою і труднощами, навчило її нічого не виставляти назовні, зберігати стриманість і нікому не показувати своїх внутрішніх почуттів. Міс Марпл перевела погляд із неї на Клотільду. Та мала вигляд клітемнестри. Це вона помітила ще раніше. Вона безперечно не вбивала свого чоловіка, бо ніколи не мала чоловіка, якого можна було побити, і дуже Мало ймовірно, що вона вбила дівчину, до якої, згідно з усіма розповідями, була глибоко прив'язана. Міс Марпл не мала жодних підстав сумніватися, що так воно і було. Вона бачила, як очі Клотільди наповнилися слізьми на згадку про смерть Веріті. А що Антея? Антея – яка віднесла ту посилку на пошту Антея, що прийшла її забрати до готелю. У міс Марпл був великий сумнів щодо Антеї. Божевільна, справді надто божевільна для свого віку, очі, що сахалися від вашого погляду і відразу поверталися назад. Очі що, здавалося, бачили у вас за плечима те, чого інші люди не бачили. Вона налякана, подумала міс Маркл. Щось її налякало. Чого ж вона так боїться? Можливо, вона страждає від психічного захворювання. Можливо, боїться, щоб її не заслали до якогось закладу, де їй доведеться перебувати до кінця своїх днів. Боїться своїх двох сестер, які можуть прийти до висновку, що нерозумно тримати її на волі. А може вони остерігаються, щоб Антея не зробила або не сказала чогось зайвого. Міс Маркл відчувала, тут щось витає у повітрі. За чаєм вона запитувала себе, що роблять міс Кук та міс Барроу? Чи поїхали вони дивитися ту церкву? Чи то була тільки балаканина? Балаканина позбавлена реального змісту. У їхній поведінці було щось дивне. Дивно, чому вони приїздили у Сент-Мері-Міт і дивилися там на неї, ніби для того, щоб потім упізнати її серед учасників екскурсії але так і не зізналися, що бачили її раніше або зустрічалися з нею. Було багато чого незрозумілого для міс Марпл. Незабаром місіс Глін забрала тацю із чаєм. Антея вийшла в сад і міс Марпл залишилася наодинці з Глотільдою. Думаю, ви знайомі з архідияконом Брабазоном, чи не так? запитала вона. О, так, сказала Клотільда. Він був учора в церкві на завпокойній службі. Ви його знаєте? Ні, не знаю, сказала міс Марпел. Але він прийшов до Золотого Кабана і там ми з ним розмовляли. Здається, він навідувався до лікарні і розпитував там про смерть бідолашної міст Темпл. Він хотів з'ясувати, чи Елізабет Темпл не передавала для нього якогось послання? Я думаю, вона хотіла його відвідати. Але я, звичайно, розповіла йому, що хоч і їздила до лікарні, сподіваючись, що зможу там домогтися чогось. Але я нічого не змогла зробити, крім як посидіти біля ліжка бідолашної Міс Темпл. Вона була без тями. Я «Нічого не могла зробити, щоб допомогти їй». «Вона нічого не сказала, ніяк не пояснила, що з нею сталося?» – запитала Клотільда. Вона запитала про це без особливої цікавості. Міс Мартл подумала, що, можливо, вона відчуває більший інтерес до цієї теми, ніж показує, проте вирішила, що навряд їй здалося, Клотільду турбували якісь зовсім інші думки. Ви думаєте, то був нещасливий випадок? запитала місь Марпел. Чи може слід повірити тій історії, яку розповіла племінниця місіс Райзлі Портер про те, як хтось зіштовхнув униз камінь? Думаю, якщо ті двоє розповіли одне й те саме, то вони справді щось бачили. «А вони обоє розповіли те саме», – сказала міс Мартл, хоч і трохи різними словами, але це, мабуть, цілком природно. Клотільда подивилася на неї з цікавістю. «Ви, схоже, дуже заінтриговані цією розповіддю. Власне, вона здалася мені дуже малоймовірною, сказала міс Мартл, – малоймовірною. Якщо тільки не... Якщо тільки не що... Я подумала... Почала міс Маркл. Місіс Глін знову увійшла до кімнати. Подумали про що? Запитала вона. Ми розмовляємо про нещасливий випадок чи про подію, яка нещасливим випадком не була, сказала Клотільда. Але хто? Історія яку вони розповіли, здається мені дуже дивною, сказала міс Марпл, повертаючись до своєї думки. Тут щось не так у цьому місці, раптом сказала Клотільда. Щось не те витає у повітрі. Ми ніколи не могли позбутися цього відчуття. Ніколи, після того, як померла Вереті. Минають роки, але воно не минає. Тут ходить якась тінь. І вона подивилася на міс Марпл. «Ви так не думаєте? Ви не відчуваєте, що тут блукає тінь? Знаєте, я тут чужа людина», сказала міс Марпл. «Ви і ваші сестри, які жили тут і знали загиблу дівчину, певно відчуваєте щось зовсім інше, ніж відчуваю я. Адже вона була, як сказав мені Архидея Конбрабазон, дівчиною милою і дуже гарною». А тож, це була «Чарівна дитина», – сказала Клотільда. «На жаль, я її знала не дуже добре», – сказала місіс Глін, «адже я жила весь час за кордоном. Одного разу ми з чоловіком приїхали у відпустку до Англії, але жили переважно в Лондоні. Сюди ми навідувалися нечасто». Антея увійшла із саду. У руках у неї був великий букет лілей. Похоронні квіти, сказала вона. Ось що нам сьогодні треба, чи не так? Я поставлю їх у велику вазу. Похоронні квіти. І вона раптом засміялася. Тобто, дивний, тихий, істеричний сміх. Не треба, Антея, сказала Клотильда. Це буде негарно. Піду поставлю їх у воду. Весело сказала Антея і вийшла з кімнати. «Лихо та й годі», – сказала місіс Глін. «Схоже, Антея, її стан погіршується», – скрушно мовила Клотільда. Міс Марпл вдала, ніби не слухає і нічого не чує. Вона взяла в руки невеличку, оздоблену емаллю скриньку і роздивлялася її із захопленою цікавістю. «А тепер вона розіб'є вазу», – сказала Лавінія. Вона теж вийшла з кімнати. Міс Маркл запитала, «Ви занепокоєні станом своєї сестри Антеї? А то ж, вона буває вельми неврівноваженою. Вона наймолодша і ніколи не відзначалася добрим здоров'ям. Але останнім часом, я думаю, її стан дуже погіршився. Схоже, вона не знає найменшого уявлення про серйозність своїх проблем». У неї часто бувають напади цієї дурної істерії. Вона істерично сміється з речей, що заслуговують на серйозне ставлення. Ми не хочемо, ви ж розумієте, віддати її до якогось закладу. Їй треба лікуватися, звичайно, але я не думаю, що їй захочеться покинути дім. Адже це її дім, зрештою, хоч іноді. «З нею буває важко. Життя взагалі іноді буває дуже важким», – сказала міс Марпел. «Лавінія хоче кудись поїхати», – сказала Клотільда. «Вона знову хоче оселитися десь за кордоном. У Таурміні, я думаю, їй доводилося часто бувати там зі своїм чоловіком, і вони були тоді дуже щасливі. Вона живе з нами у цьому будинку вже багато років, але, схоже, її постійно змагає бажання вирушити в мандри, поїхати кудись далеко. Іноді мені здається, що їй просто не хочеться жити в одному домі з Антеєю. «Я вам співчуваю», – сказала міс Марпел. «Мені нараз доводилося чути розповіді про такі труднощі, з якими маєте справу ви». «Вона боїться Антеї», – сказала Клотільда. «Вона, безперечно, її боїться». «А я...» Звісно, намагаюся переконати її у тому, що боятися нема чого. Антея іноді просто поводиться по-дурному. У неї бувають дивні думки і дивне уявлення про речі. Але я не думаю, що вона небезпечна. Тобто я маю на увазі ту небезпеку, та я сама не знаю, що ж маю на увазі. Мабуть, я просто не вірю у те, що вона спроможна на якусь божевільну та небезпечну витівку. А раніше чогось такого з неї не бувало, поцікавилася міс Мартл. О, ні, такого з нею не бувало ніколи. У неї бувають нервові зриви. І іноді вона раптом починає відчувати гостру неприязнь до якоїсь людини. Вона, по суті кажучи, істота ривнива і заздрісна. Наприклад, вона заздрить людям, які опиняються в центрі уваги, і навколо яких зачиняється метушня. Іноді її дуже важко зрозуміти. Часом я думаю, нам було б ліпше продати цей будинок і переселитися кудись інде. Вам можна тільки поспівчувати, сказала міс Марпл. Я можу вас зрозуміти, вам певно Важко жити тут і з болючими спогадами про минуле. Ви це розумієте, чи не так? А то ж, я бачу, що ви розумієте. Я нічого не можу із собою вдіяти. Мої думки весь час повертаються до тієї любої коханої дитини. Вона була мені як рідна дочка. Зрештою, вона була дочкою однієї з моїх найкращих подруг. Вона була Дуже розумна дівчина, дуже кмітлива і розвинена. Вона відчувала мистецтво, мала чудові успіхи у малюванні і була наділена витонченим художнім смаком. Вона багато малювала, я пишалася нею. А тоді раптом вона закохалася у того жахливого, психічно хворого молодика. Ви маєте на увазі, «Сина містера Райфайла? Майкла Райфайла?» «Так, краще б він ніколи тут не з'являвся. Але сталося, що він був проїздом у цій місцевості. Його батько хотів, щоб він нас навідав, і ми запросили його на обід. Він умів прикинутися дуже чарівним, ви, певно, знаєте. Але він уже тоді був закінченим мерзотником» безнадійним і невиправним злочинцем. Він уже двічі сидів у в'язниці, звавив і покинув кількох дівчат. Але я ніколи не думала, що веріті. То була якась нерозсудлива і одержима пристрасть. Мабуть, це буває з дівчатами у такому віці. Вона була безтями від нього. Усе те, що з ним сталося, було не його провиною. Так вона нас запевняла. Ви знаєте, як ото дівчата кажуть? Усі проти нього. Так вони завжди кажуть. Усі проти нього. Ніхто не хоче зрозуміти його. О, такі речі буває просто нестерпно слухати. Невже закохані дівчата неспроможні почути голос тверезого глузду? Як правило, неспроможні, зітхнувши, промовила міс Марпл. Вона нічого не хотіла слухати. Я спробувала була віднадити його від нашого дому. Сказала йому, що більше до нас не приходив. Я, звичайно, зробила тоді дурницю. І згодом я це зрозуміла. Це призвело тільки до того, що вона зустрічалася з ним поза нашим домом. І я не знала, де вони зустрічаються. Вони призначали різні місця для своїх побачень. Він мав звичай, Приїздити машиною до умовленого місця, а потім привозив її додому пізно ввечері. Раз чи двічі привозив її лише наступного дня. Я намагалася зупинити їх, казала, що цьому треба покласти край. Але вони мене не слухали. Веріті мене не слухала. Я, звичайно, не сподівалася, що мене послухає він». «Вона хотіла одружитися з ним?» – запитала міс Марпл. «Ні, я не думаю, що у них усе зайшло так далеко. Не думаю, що він будь-коли хотів одружитися з нею, чи думав про щось таке». «Я дуже вам співчуваю», – сказала міс Марпл. «Ви, певно, багато вистраждали». «А тож, найтяжчі хвилини у своєму житті – Мені й довелося пережити, коли мене викликали впізнавати тіло. Це було вже пізніше, після того, як він зник звідси. Ми, звичайно, думали, що вона втекла з ним, і сподівалися, що рано чи пізно вони повідомлять про себе. Я знала, поліція поставилася до цієї справи дуже серйозно. Вони Викликали Майкла до відділка і довго його допитували, але його розповідь про себе не збігалася з тим, що розповідали про нього інші. А потім вони знайшли її. Дуже далеко звідси, миль за тридцять, не менше. Вона лежала в канаві під густим живоплотом біля глухого путівця, яким давно вже ніхто не їздив. А тож мені довелося поїхати туди і побачити її труп у морзі. Жахливе видовище. Навіщо він повівся з нею так жорстоко? Навіщо розбив їй голову і спотворив обличчя? Невже йому не досить було просто задушити її? Він задушив Веріті її власним шарфом. Я не можу. «Не можу більше! Це нестерпно, нестерпно!» Сльози заструменіли по її щоках. «Я співчуваю вам», – сказала міс я Маркл. «Я дуже, дуже вам співчуваю!» «Я вірю, що ви мені співчуваєте!» Несподівано, Хлотільда подивилася на неї. «А ви ж ще не знаєте найгіршого?» «У якому розумінні?» У мене великі сумніви щодо Антеї. А до чого тут, власне, Антея? Вона була тоді такою дивною, ніби переживала напад ревнущів. Зненацька вона не взлюбила веріті. Дивилася на неї таким поглядом, наче ненавиділа її. Іноді я думаю, я думала радше, ой ні. Це жахлива думка. Не можна думати такого про власне сестру. неї були випадки, коли вона могла кинутися на когось. У неї, знаєте, бувають незбагненні напади люті. І я думаю, а чи не могло статися, Господи, я не повинна такого казати. Такого просто не могло бути. Забудьте, прошу вас, те, що я вам щойно сказала. Це все дурниця, це все пусте. Але ж... але ж... Її не можна вважати цілком нормальною. Я не можу заплющити на це очі. Ще в дитинстві у неї було кілька дивних пригод із тваринами. У нас був папуга. Папуга, що базіка всяку нісенітницю, як то буває зазвичай із папугами. І вона скрутила йому шию, і після того я вже не могла дивитися на неї, як раніше. Я не могла... Довіряти їй. Я ніколи не була певна. Господи, схоже, я теж впадаю в істерику. Заспокойтеся, сказала міс Марпл, і ніколи не думайте про таке. Ні, я не думатиму. З мене цілком досить і того, що вереті померла. Померла жахливою смертю. Принаймні, інші дівчата тепер у безпеці. Від того хлопця. Його засудили на довічне ув'язнення. Він тепер у в'язниці. Вони його не випустять, і він уже ніколи не скривдить нікого іншого. Але мені дивно, чому вони не визнали його психічно ненормальним, обмежено відповідальним, як тепер кажуть. Його треба було відправити до божевільні. Він не міг відповідати за свої дії. Вона підвелася, і вийшла з кімнати. Міс Глін увійшла, розминувшись із сестрою у дверях. Не звертайте великої уваги на Клотільду, сказала Глін. Вона так і не прийшла до тями після того страшного нещастя, яке сталося кілька років тому. Вона дуже любила двері. Вона, схоже, турбується про свою молодшу сестру, про Антею. З Антеєю усе гаразд. Щоправда, у неї трохи не негарасті з головою, ви знаєте, вона трохи істерична. Багато що дратує її, у неї виникають дивні фантазії, уява іноді заводить її надто далеко. Але я не думаю, що Клотільда має найменші підстави турбуватися за неї. Господи, хто це там пройшов повз вікно? У засклених дверях, які виходили в сад, з'явилися дві жінки усміхаючись дещо збентежено. «О, вибачте нам, будь ласка», – сказала міс Барро. «Ми просто обходили навколо будинку, видивляючись, чи тут немає міс Маркл. Нам сказали, що вона перебуває у вас, і я подумала, а, ви тут, моя Люба. Я хотіла сказати вам, що ми так і не поїхали сьогодні до тієї церкви. Її, як нам сказали, зачинено на ремонт і ми вирішили сьогодні вже нікуди не їхати. Можливо, ми влаштуємо собі якусь екскурсію завтра. Сподіваюся, ви не гніваєтеся на нас, що ми з'явилися так несподівано. Я намагалася подзвонити біля парадних дверей, але, схоже, дзвінок не пролунав. Він і справді іноді не працює, сказала місіс Глін. Він у нас досить таки примхливий. Іноді дзеленчить, а іноді ні». Але, прошу, сідайте і поговоримо трохи. А я й не знала, що ви не поїхали з екскурсією. Ні, ми не поїхали, бо вирішили трохи прогулятися по околицях, якщо вже ми заїхали так далеко, а їхати далі в автобусі після того, що тут сталося день або два тому, нам було б якось не по собі. Вип'ємо трохи хересу, сказала місіс Глін. Вона вийшла з кімнати і незабаром повернулася. Антея супроводжувала її тепер, але цілком спокійна. Вона принесла тацю, на якій стояли келихи і карафа з Хересом. Усі посідали. «Мені все-таки дуже хотілося б знати, – сказала місіс Глін, – що насправді сталося з бідолашною міс Темпл. Я маю на увазі той очевидний факт, що ми абсолютно не знаємо, якої ж думки дотримується поліція бо вони, очевидно, досі не дійшли певного висновку, адже процес попереднього судового розслідування відкладено. А отже, їх не задовільняють ті результати, яких вони досягли. Можливо, вони не впевнені у тому, що стало причиною смертельної рани. Я так не думаю, сказала місбарро, немає жодного сумніву, що причиною став удар каменем по голові який у свою чергу спричинив тяжкий струс мозку. Залишається нез'ясованим тільки питання про те, чи то камінь сам скотився згори, а чи хтось його підштовхнув. Але невже ви справді припускаєте, що хтось міг штовхнути камінь униз чи утнути ще якусь витівку? Хоча, звісно, хуліганів ніде ніколи не бракує. Усілякі там іноземці або студенти – я іноді навіть думаю, а чи бува, ви хотіли сказати, а чи бува той камінь не штовхнув хтось із нашої екскурсії? Супутників з екскурсії, припустила міс Мартел. Даруйте, але я цього не сказала, заперечила міс Кук. А проте, заявила міс Мартел, ми не можемо не думати про таку можливість. Я маю на увазі, що мусить бути якесь пояснення». Якщо поліція сумнівається у тому, що це був нещасливий випадок, тоді хтось же вчинив замах на її життя, а міс Темпл була чужою людиною у цій місцевості. Тому важко припустити, що це міг зробити хтось із місцевих жителів, тож підозра неминуче падає на нас, я маю на увазі всіх тих, хто приїхав сюди з автобусною екскурсією. Хіба не так? І вона захихотіла тонесеньким голоском старої жінки, схожим на тихе іржання ржання коня. А й справді, звісно, мені не слід би таке казати, але іноді, знаєте, злочини бувають вельми цікавими. Іноді відбуваються такі речі, які нам навіть приснитися не могли». «Ви маєте якісь здогади, міс Марпл? Мені було б цікаво вислухати їх, – мовила Клотільда. Існують різні можливості, і неможливо про них не думати. Ось, наприклад, містер Каспар, – сказала міс Кук. «Ви знаєте, цей чоловік не сподобався мені з першого погляду. Він здався мені, як би це висловити, іноземним шпигуном чи якимось таким?» Можливо, він приїхав до Англії, щоб викрасти наші атомні таємниці, або що? «Я не думаю, що атомні таємниці нашої країни зберігаються десь поряд», – сказала місіс Глін. «Звичайно, їх тут немає», – сказала Антея. «Можливо, хтось умисне її переслідував. Можливо, хтось стежив за нею, тому що вона вчинила якийсь злочин, або що? Нісенітниці!» сказала Клотільда. Вона була директоркою у відставці, директоркою дуже відомої школи, дуже освіченою і вченою жінкою. Кому могло б спасти на думку стежити за нею? Ну, я не знаю. Можливо, на неї впала якась підозра. Я переконана, мовила місіс Глін, що міс Марпл має свою особливу думку натож у мене є свої міркування, сказала міс Мартел. Мені здається, що єдиними людьми, які могли, о, як важко іноді буває чітко сформулювати те, що лиш промайнуло тобі в голові. Але я хочу сказати, що існують лише двоє людей, які спадають на думку, коли ти намагаєшся розглянути суто логічні можливості. Я не хочу сказати, що так воно і було насправді, бо йдеться про дуже милих і приємних людей, але я хочу сказати, що немає нікого іншого, хто міг би бути запідозрений з погляду логіки. Кого ж ви маєте на увазі? Навіть дуже дуже цікаво. Гадаю, я не маю права говорити про це вголос адже. Це тільки припущення, яке може вам здатися дуже непереконливим. Хто ж, на вашу думку, міг скотити з гори той камінь? Кого ви думаєте бачили, Джоанна та Емелін Прайс? Суть мого припущення полягає в тому, що, можливо, вони нікого там не бачили. Я вас не зовсім розумію, сказала Антея. Як могли вони нікого не бачити? Можливо, вони все вигадали. Вигадали, що вони когось там бачили? Це одна з можливостей? Хіба ні. Ви маєте на увазі, що то був із їхнього боку дурний жарт або якийсь підступний замір? Так чи не так? Я хочу тільки сказати, що сьогодні ми часто чуємо, як молоді люди витинають найдивовижніші штуки, сказала міс Марпел. Скажімо. Калічать коней, розбивають вікна в дипломатичних представництвах, нападають на людей і жбурляють у них камінням. Усе це роблять дуже молоді люди, хіба не так? А серед нас лише вони були молодими людьми. Ви не можете не погодитися зі мною. Ви хочете сказати, що саме Емелін Прайс і Джоанна – Могли штовхнути з гори той камінь. Лише їх можна вважати кандидатами на такий вчинок. Чи не так? Фантазії, сказала Клотільда, мені б таке і на думку ніколи не спало. Але тепер я бачу у ваших словах щось таки справді є. Хоч я не знаю цих двох людей, я не подорожувала з ними в автобусі. О. Вони надзвичайно милі люди, сказала міс Марпл. Особливо Джоанна. Вона здалася мені надзвичайно здібною дівчиною, здібною і на все здатною, запитала Антея. Антея, замовкни», – сказала Клотільда. А тож, погодилася міс Марпл. Здібною і на все здатною, бо зрештою Якщо ви хочете вчинити вбивство, то вам знадобиться неабиякий хист, щоб сховати всі кінці у воду або що. Але якщо вони скоїли вбивство, то найімовірніше вони скоїли його вдвох, припустила міс Барроу. Саме так, погодилася міс Марпл. Вони скоїли його вдвох і тому розповіли приблизно однакову історію. Вони... Очевидні підозрювані. Це все, що я можу про них сказати. Вони перебували поза полем зору інших. Усі інші підіймалися нижньою стежкою. Вони могли досягти вершини пагорба. Вони могли скотити камінь вниз. Можливо, вони не зазіхали конкретно на життя містемпу. Можливо, уявляли собі свій вчинок як акт, Анархії, можливо, хотіли просто розчавити щось або когось, кого завгодно. Вони й штовхнули камінь, і цілком природно потім розповіли, ніби когось там бачили. До того ж, у якомусь дуже незвичайному вбранні, що само по собі уже вселяє підозру. Звісно, мені не слід би це казати, але такі думки у мене були. Ця гіпотеза видається мені цікавою, сказала місіс Глін. А що ти думаєш, Клотільдо? Я не виключаю таку можливість. Проте сама я не дійшла б таких висновків. Хай там як, сказала міс Кук, зводячись на ноги, а нам час повернутися до золотого кабана. Ви підете з нами, міс Марпл? Ой ні, сказала міс Марпл, ви, либонь, не знаєте. Я забула сказати вам. Міс Бредбері Скот дуже люб'язно запросила мене переночувати у цьому домі ніч або дві. О, я розумію. Певно, це дуже добре для вас. Тут набагато затишніше. Сьогодні ввечері у Золотому Кабані оселився цілий гурт людей, які щинили неймовірний гамір. Може, «Прийдете і вип'яти з нами по філіжанці кави після вечері», – запропонувала Клотильда. «Вечір сьогодні дуже теплий. Ми не можемо запросити вас на вечерю, бо не встигнемо підготуватися, але будемо раді, якщо ви прийдете випити з нами кави». «За любки», – сказала міськук. «Щиро дякуємо за гостинність».